RAI Me App Talent. Scopri nuovi artisti con CRM e App Radio. allora un buon pomeriggio da CRM Epiradio eccoci qua ancora una volta per una puntata eh, di CRM Epitalent eh, per quanto riguarda appunto il nostro festival e eh, oh, come al solito io eh, saluto il nostro regista Simone Brancato all'altra parte che ci eh, manda tutto in onda, musica, eh, voce pubblicità insomma la qualsiasi e come vedete che oggi abbiamo uno studio abbastanza eh, pieno anche perché che una trasmissione speciale quella che noi eh, oggi faremo E la trasmissione praticamente riguarda il Festival Astrodargento 25a edizione e oggi parleremo insieme e presenteremo soprattutto la l'équipe non è mai stata al completo. Questa è la prima volta che noi siamo al completo proprio perché vogliamo presentare il primo avvenimento grosso e veramente grosso della della nostra stagione, la finale dei della categoria junior fino a 14 anni per quanto riguarda la argento. Diremmo di diciamo anche che vi spiegherò il motivo eh, quest'anno di questa anticipazione eh, della finale proprio nei primissimi giorni di aprile. Avremo modo di parlarne con eh, tutta l'organizzazione del festival. Io vi presento il nostro ufficio legale, la dottoressa Patrizio Faraci che è il nostro legale della della società. Ecco, passiamogli. Buonasera a tutti. Ecco, spero lui, il nostro vicepresidente fa gli onori di casa e passa il microfono. E grazie alla dottoressa Faraci, poi abbiamo la nostra eh, segreta, segretaria di produzione. Buonasera a tutti, ciao a, a tutti, questo Mantonella. Grazie. Andrello ufficio stampa e tutto. Eh diciamo che lei è il tuttofare della situazione. Poi il nostro Olinto che eh, cura tutta la parte tecnica della nostra organizzazione salgiamo anche lui. Ciao Santi, una buona serata a tutti. Bene, noi ce l'aviamo anche salutati prima e il nostro vicepresidente del del dell'associazione nonché del eh, dell'organizzazione lui. Buonasera dice... a tutti. Buonasera, buonasera. a voi. Tranne Santi, se sarà eh. non lo saluto. No, no, ci ci saluteremo dopo. Allora, dicevamo, dunque, questa è una trasmissione eh, eh diciamo importante che anticipa tante cose fra l'altro eh, dovevamo avere eh, in diretta telefonica scusami, anzi scusami scusami ti sei dimenticato di presentare il presidente della sua autore. Vabbè, e quello già mi conoscono, Santi come, Genovese, come, Santi Genovese, come conduttore del della della manifestazione, del della trasmissione. Dicevo, dovevamo avere anche con noi in diretta telefonica da Castrocaro Katia Coficoni, la quale eh, mi ha chiamato, si è scusata eh, perché in questo momento è in riunione con eh, praticamente il sindaco di Castrocaro inventici, per l'organizzazione per l'organizzazione di questa importante manifestazione che è vocine nuove di Castrocaro di cui ne parleremo nel corso del nostro appuntamento di oggi. Intanto voglio salutare i nostri sponsors come sempre la Corama di Castelbuono e eh, Mobili Fratelli Di Salvo eh, di Campo Felice di Loccella e eh, Caffè Ruccione di Caltavuturo. Un saluto a loro, un abbraccio così ideale eh, che sono sempre presenti e per tanti anni sono stati eh, con noi eh, a sostenere questa manifestazione. Allora, l'argomento di oggi è questo, praticamente Eh, la finale eh, del eh, del festival de, per quanto riguarda l'astrodelgento categoria junior è e che si svolgerà, diciamo, intanto diamo uffic ufficialità perché eh, grazie anche al sindaco di Cefalù eh, che mh, siamo andati a trovare ci ha concesso eh, la, eh, la disponibilità del teatro comunale Salvatore Ciccero noi domenica 7 aprile avremo questa finale vi spiegheremo anche il perché di questa anticipazione della finale questa finale della categoria junior concorredi fino a 14 anni eh, che si svolgerà appunto al teatro eh, comunale Salvatore Ciccero di Cefalù e eh, poi diremo anche alcuni nomi dei concorrenti che già sono finalisti a questa e eh, parteciperanno a questa serata. Insomma, parleremo un po' di tutto. Tra l'altro parleremo anche eh, di del 19 prossimo 21 perché abbiamo uno dei nostri giovani e eh, dico nostri perché eh, proprio è partito e cresciuto, è andato avanti, sì, lo abbiamo ormai come la nostra mascotte che il 19 di marzo, ma questo ce ne parlerà lui, Luigi. Sì. Ecco, il 19 di marzo è a Roma. Il 19 eh, di marzo vicino alla Garbatella. No, siamo proprio alla Garbatella, <ride> cioè ecco. il più antico eh, quartiere di Roma. Cesare sarà in un teatro. Eh, Quando lui lì. parla Cesare io dico sempre Joker, dico perché, Joker, perché eh, artisticamente è Joker. <ride> presenterà il nuovo album di cui già ve ne eh, avevamo parlato tempo fa e finalmente è arrivato quel fatidico giorno dove presenterà il famoso album prendere o lasciare appunto e lo faremo a Roma in presenza di personalità eh, molto grosse, diciamo. E lo hanno appunto voluto lì perché è il centro del della de de de de de de della musica. Grazie a Santi, all'astroargento, all'organizzazione e eh, che cura tutti questi ragazzi, è eh, proprio dai ragazzini, ehm, eh, ad esempio, vicine per Castrocaro, si comincia proprio da piccoli. E eh, eh, appunto, io dico Cesare Manjoker comunque ha cominciato a 14 anni con l'astro d'argento, appunto, e ora siamo Cesare è arrivato ad un punto dove già viene visto sul sulla Rai, Rai 1. Facciamo eh, parlare Antonella sì. perché eh, facciamo dire a Antonella che cosa ha vinto quest'anno e cosa farà appunto grazie a questa vittoria okay. ottenuta da Jogare. Facciamo parlare un po' tutti i nostri e Ora, allora, cioè sarei che cosa che noi che amiamo casa così naturalmente, Jogare in arte <ride> ha vinto il Cantagirò 2012 e il premio speciale Stasi Curi. La Stasi Curi è eh, appunto un'associazione onlus un dove appunto loro dedicano a educare i bambini prendiamoli fin da piccoli, significa appunto avere un'educazione un stradale quindi a non bere, a mettersi alla guida a non ascoltare musica alta e quant'altro Cesare ha vinto questo premio con il brano appunto Prenderò e lasciare, che tratta la storia di questo ragazzo che ha avuto un incidente e eh, che poi ha un dialogo con Dio, il quale lo prega di, far, di farlo tornare sulla terra e così è, quindi ha vinto questo premio, Cesare vincendo con, cioè, il Cantagiro 2012 è, è entrato a far parte della compilation che solo è stata presentata uh, a quest'anno a Sanremo e farà parte del tour europeo per quanto riguarda appunto, il punto il cantagiri è e la strasecuri Bene, abbiamo allora fatto anche questa. Allora, eh, prima di addentrarci quello che poi è la discussione eh, che faremo nel corso di questa oretta che abbiamo a disposizione. Fra l'altro ascolteremo anche un po' di musica, ogni tanto faremo qualche stacco musicale. Io passerei il microfono a Patrizia, la nostra eh, il nostro, ecco, perché eh, lei è nuova, dovresti metterti un po' più avanti, lo so, hai una sedia piccolina. Ecco, dobbiamo ecco. Ecco, lei è nuova del um, diciamo di questo ambiente, noi l'abbiamo coinvolta anche perché eh, lei sì. quando era piccola seguiva la strada d'argento, perché il lastro d'argento quest'anno è arrivato alla 25a edizione. È vero, eh, sì. E si si ricordava di questa manifestazione che poi per, da qualche anno non c'è più, cioè fu lui è, è andato fuori e eh, così parlando adesso si ritrova proprio nell'organizzazione. Si ritrova coinvolta. <ride> coinvolta in quel Allora, è eh, come come diciamo Così, come come ti ti trovi in a, a, in un in un ambiente magari che non è proprio il tuo, ma però vedo che ci stai mettendo molto impegno per capire un po' questa eh, questo ambiente. Sì, comincia a interessarmi perché no, certo, io sono la new entry del gruppo, quindi chiaramente ancora devo capire bene, ho tanto da imparare, però mi fa piacere confrontarmi con una realtà diversa dal punto di vista lavorativo da da quella Noi, sai, eh, abbiamo voluto anche questa eh, bella immagine all'interno e questa rappresentanza all'interno della nostra organizzazione Grazie. anche perché i ragazzi, eh, cioè noi oltre che fare cantare i ragazzi vogliamo curare anche i loro interessi sai oggi in questa giungla, in questo mondo eh, molti promettono, pochi mantengono eh, eh, soldi ce ne è pochini e tutti li vorrebbero e di conseguenza noi è giusto che abbiamo anche il nostro ufficio jo ufficiale e legale dove magari un genitore può chiedere delle informazioni a qualsiasi, qualsiasi ah, informazione. Ecco, eh. mi dica se di parlare sul micro... eh, lo so, però abbiamo soltanto uno in questo momento. Certo, no, no, vai, no, vai. no, eh stavo dicendo proprio a garanzia dei ragazzi che vengono da noi che eh, praticamente affrontano eh, delle manifestazioni perché facciamo sì la strada argento, però poi siamo collegati con con eh, Castrocaro con eh, Cantagiro con adesso quest'anno il Cantagiro, male, fra l'altro ci sono delle novità che prossimamente vi diremo e dunque abbiamo voluto questa figura proprio che tranquillizzi i ragazzi ah. che vengono da noi, perché Spero giusto Però che sia così santi. Eh, sì, eh <ride> oggi oggi si firmano tanti contratti e allora eh, questi contratti bisogna eh, leggerli bene, soprattutto certo, per te certo. che sei un'esperta, ci sono quelle clausole così piccole, ma così piccole sì, che non li, non li vedi manco con la lente d'ingrandimento e poi ti trovi in difficoltà. Si chiamano hanno un nome specifico giurifico clausole eh, come si chiamano queste vessatorie vessatorie ecco, ecco non mi veniva non mi veniva ecco sono delle piccole cose sì, che Sì, sì che ingannano. Il genitore, io sì. parlo adesso non parlo più da vicepresidente, ma parlo da genitore. Il direttore si ritrova tante volte a vedere dei contratti, a, a ad avere l'euforia sì, sì, e a firmare sì, sì. e poi si cade in tranelli. Ecco il perché ehm, abbiamo chiesto eh, la collaborazione eh, del legale proprio per tutelare comunque i ragazzi che si metteranno eh, con noi e ce ne sono eh, tanti sì, eh, sì, che sì. si stanno avvicinando appunto a questa situazione, e, pertanto anche i genitori possono comunque appoggiarsi ad una persona che eh, si sta appoggiando direttamente a questo tipo di eh, di eh, come si dice, non mi viene a questo e, discorso, a questo discorso hai... della musica non è difficile comunque, cioè non eh, tutti io... legali sanno sì, quali sì. sono le piccole particelle quelle che vanno eh, colpite. Pertanto eh, lei si sta eh, addentrando adesso, dentro eh? in questa situazione a guardare tutti i piccoli particolari. Perfetto, è e documentando soprattutto certo. perché la cosa più bella è che eh, adesso si sta documentando, studiando tutti i minimi particolari in modo che eh, non abbiamo problemi noi e neanche i nostri ragazzi. Da questa parte invece abbiamo sono la nostra parte tecnica sì, sì, eh, che che chiaramente sì. adesso per la, la stagione che si va a presentare, lui è il eh, la nostra la nostra voce, le nostre luci, Olindo, ecco ve lo presento subito. Buonasera, allora, come dicevo io, sono Linto, ecco, la parte tecnica, la <ride> parte tecnica di Santi è, è, di del del festival <ride> più che altro. Eh infatti noi adesso stiamo uh, preparando proprio questa stagione, okay. e Olinto e sarà impegnato. Quest'estate ci sarà tanta carne che bolle in pentola e eh, praticamente ce lo abbiamo da dare ci, da fare. Eh, dobbiamo cominciare a muoverci a prepararci, soprattutto perché eh, ormai i ragazzi eh, sono diventati molto fini al molto esigenti. Eh, esigenti, soprattutto. Bravo, la parola giusta d'altronde la tua la tua come voglio dire, il tuo campo, dunque la parola giusta è quella di esigente e lui si eh, adopererà per è è saudile è saudile è avere sempre il meglio in, nelle piazze, nei teatri, eh, nei locali dove noi praticamente svolgeremo le nostre attività. Bene, noi adesso abbiamo fatto questa eh, bella presentazione di tutti i nostri componenti del gruppo, però non dimentico di ringraziare eh, due persone che hanno un po' collaborato e che mh, collaborano dall'esterno con il nostro festival. Eh, mi riferisco a due Marie, la Maria Buglino, e la Maria Luca Allora io li ringrazio per quello che loro hanno fatto, che stanno facendo e che faranno per ehm, collaborare alla nostra manifestazione. Bene, noi per eh, qualche secondo eh, lasciamo la linea alla regia e poi ritorniamo e parleremo di questa finale del 7 aprile. Tornerò. Tornerò meno fragile. Resterò alla finestra, Mentre un altro giorno Passa in fretta. Resta lì, Pure in silenzio giudica. me pioggia nella sabbia brillerò tra le stelle chiudi gli occhi e riuscirai a toccarmi dicono che non si può Per chi non ha... Epic Talent. Scopri nuovi artisti con CRM Epic Radio. Elalayko allora ci tornati nuovamente in studio e parliamo di questa questa finale, poi e eh, parleremo di un altro appuntamento importante che eh, si svolgerà domenica 17 eh, marzo all'Hotel Costa Verde di Cefalù, una una una grossa eh, diciamo organizzazione e eh, di cui ne parleremo fra un po'. Adesso parliamo di questa finale. Ecco perché abbiamo eh, quest'anno anticipato un po' eh, la finale è perché si svolgerà in un teatro. Diciamo subito che eh, volevamo avere ospite oggi Catia Cofoni, la quale si scusa, ma l'avremmo prossimamente è molto probabilmente in diretta durante la finale del 7 di eh, di aprile eh, perché abbiamo fatto questo gemellaggio per quanto riguarda la categoria dei junior eh, con vocine nuove di Castrocaro. La eh, Cadiaco Figoni ha voluto precisare che eh, è soltanto eh, una la manifestazione vocine nuove di Castrocaro in quanto sono uscite fuori del eh, delle situazioni poco interessanti, ecco caro legale a volte con ma succedono le cose e noi dobbiamo essere sempre pronti a tutto. E infatti la Katia Cogiconi ha confermato anche attraverso i giornali e anche attraverso le autorità eh, locali di Castrocaro che esiste soltanto un concorso voci nuove di Castrocaro ed è quello appunto organizzato da Katia Cogiconi è e in quel di Castrocaro Terme eh, dove noi ecco eh, saremo il 20 e il 21 aprile. Infatti stiamo organizzando e anticipando la finale del della junior perché eh, alcuni ragazzi della nostra eh, del nostro festival saranno proprio lì a fare l'accademia e visti i tempi stretti eh, abbiamo dovuto fare questa finale in quanto il primo classificato di questa finale Si aggiudicherà eh, il premio dell'Accademia che si svolgerà il 20 e il 21 aprile, completamente gratuita per il primo classificato, poi il secondo classificato avrà uno sconto eh, di eh, 70 euro sul costo eh, dell'Accademia, mentre il terzo classificato avrà ancora un ulteriore sconto sul costo costo dell'accademia che si farà appunto in quel di Castrocaro, mentre eh, la eh, direzione eh, del Festival Vocine Nuove di Castrocaro dà l'opportunità ai migliori che si metteranno in luce durante quella serata, oltre al primo, secondo e terzo, di partecipare a questa eh, accademia e a questa manifestazione eh, se vogliono, mh, diciamo, affrontando l'intera spesa che poi giustamente andremo a valutare e eh, quando eh, saremo in teatro in riunione con i ragazzi di quanto è la spesa e come avviene tutto ciò. Comunque noi abbiamo anticipato questa finale che si farà il eh, 7 di aprile in eh, in quel del teatro comunale Salvatore Ciccio di Cefalù. Oggi siamo in grado anche di dare i nomi di alcuni eh, dei finalisti di questa eh, di questa serata, fra i quali ecco, voglio menzionare alcuni nomi: Toni Lapi, Marisa Tumminello, Gaio Corso, Annalisa Buttitta, Dominic Lolasco, Alessia Albanese, Samoa Turiano, Antonino Lolasco e eh, poi ancora Martina Giordano, Sonia Mazzara, questi sono alcuni nomi eh, di eh, dei ragazzini che saranno praticamente eh, in che sono già in finale e per quanto riguarda il 7 aprile a questi si aggiungeranno altri nomi per arrivare intorno a 15 concorrenti per quella serata. Una cosa che voglio precisare perché io capisco che magari molti vogliono assistere allo spettacolo, alla serata, eh, purtroppo il nostro teatro comunale Ehm Salvatore Ciccero oggi ha la disponibilità di 110 posti. Noi eh, abbiamo fatto e faremo questa manifestazione a inviti. Ogni eh, concorrente avrà a disposizione un biglietto di invito per poter portare un numero eh, minimo di eh, persone ad assistere allo spettacolo. Infatti eh, voglio proprio precisare questo, sarà eh, una serata a inviti, ma grazie a CRM la potrete eh, vedere da casa attraverso streaming. Eh, in parte ci sarà la diretta su CRM, crmperiodo.it e avrete la possibilità di ammirare i vostri lagazzini eh, attraverso internet e per gli altri e invece ci sarà la possibilità è eh, questo bel piacere di stare in, all'interno di un teatro che è è stato ristrutturato ed è veramente meraviglioso, ma voi lo vedrete da casa. Fortunati saranno i 110 persone che saranno all'interno del teatro quella sera. Bene, anche questo è il bello del delle manifestazioni, ecco la gente che magari eh, così apprezza queste cose, però purtroppo avremmo voluto dovere lì dentro il teatro magari 250 persone, quella è la capienza del teatro, eh, ma eh, per quest'anno ancora per motivi burocratici non sono disponibili questi posti. Io ehm, soprattutto agli amici che ci stanno ascoltando, ecco, mi affido a voi, non venite se non avete l'invito perché è impossibile entrare, ma non è colpa nostra, ma eh, purtroppo è colpa della del teatro che è piccolo che ha questa disponibilità di di posti. Ebbene, eh, però ripeto, potete seguire questa manifestazione in diretta su crmepiredio.it in streaming in audio e in video. Bene, questo è il motivo principale per cui noi abbiamo anticipato questa finale, perché fra l'altro eh, questa manifestazione Vocine Nuove di Castrocaro la Vocine è una manifestazione a livello nazionale e eh, il presentatore della finale sarà Maurizio Seimandi, il famoso telegattone che eh, molti lo ricorderanno i più piccoli no, ma negli eh... anni 80 e eh, voida degli... Anche quelli della Anta, ecco, eh, va bene. Eh, dunque, attivo, cattivo. Comunque è eh, una cosa è eh, mol... eh, no, una manifestazione molto importante perché Traltrò la eh, l'accademia sarà curata eh, da Monica Magnani eh, che è vocal coach di Ti lascio una canzone, per quelli che non la conoscono possono andare possono andare su internet e eh, andare a visionare la sua biografia, veramente un'artista, eh, una cantante, una musicista e eh, che praticamente ha collaborato per tanti anni e continua a collaborare con Ti lascio una canzone, una possibilità in più per i nostri ragazzini di farsi notare da gente che opera al nazionale eh, per quanto riguarda la musica e soprattutto eh, lei è molto vicino ad Antonella Clerici e sicuramente se ci sarà qualche talento dei nostri eh, chissà che non lo vedremo Chi anche Atti lascia una canzone. Dunque ehm, tra l'altro la vincitrice poi di Voci nuove di Castrocaro eh, avrà eh, come vincita, così come ha spiegato la Cadia Cofigori anche in diretta telefonica, nonno è eh, un premio in denaro, ma un premio eh, veramente particolare e special perché per il vincitore di questa manifestazione Vocino 9 di Castro Caro ci sarà la possibilità di un inedito e di una registrazione di questo stesso brano in audio e video È praticamente con, è un contratto discografico a tutti gli effetti. Ecco, eh, precisamente è eh, praticamente eh, sarà registrato in uno studio professionale di Roma, dunque un premio veramente veramente ambito, ma soprattutto quello che io dico sempre è l'importante è partecipare perché all'interno di queste manifestazioni ci sono tanti personaggi che ti possono vedere e che possono poi portarti avanti nel corso degli anni, anche se parliamo di eh, ragazzini piccoli, ma oggi come vedete e eh, grazie anche a ti lascio una canzone o oh, l'altra trasmissione di Gerry Scotti che adesso mi spugge ecco io canto. io canto abbiamo avuto veramente dei talenti non indifferenti che sono venuti si fuori si dice si dice prendili da piccoli un esempio imparato che è un nostro conterrano siciliano che ha ah, impastato, impastato, imparato. Beh, beh, hai imparato ad essere famoso e eh, cosa vuoi? Io ecco cosa servono i collaboratori. Eh, la nostra, ecco, già abbiamo visto che l'ufficio l'ufficio legale funziona alla grande, certo. perché eh, tra l'altro è è preparata e attenta. Ecco, mi assu, ecco, dicevo comunque un, uh, un talento naturale eh, ed è un nostro conterraneo ed è venuto fuori da una di queste trasmissioni benamente. Ben bellissime. E allora, eh, io um, ho concluso un attimino eh, ecco, questo era lo scopo della eh, di questa trasmissione di oggi di eh, anticipare sta cosa e soprattutto adesso mi rivolgo al nostro eh, caro eh, Olinto e eh, lui dice cosa devo dire? Niente, ti dico io cosa devi dire. Sì, sì. <ride> Nel senso che la domanda la faccio io. Ecco, noi dobbiamo essere eh, soprattutto, ecco, mi affido alla alla alla sua sagacia tecnica, dobbiamo avere un un impianto funzionante alla grande perché vogliamo dimostrare che anche sotto noi cercheremo di arrivare al massimo. Sotto questo aspetto abbiamo diamo anche il massimo. Ecco, dunque eh, io mi raccomando cercheremo a lui in di diretta <ride> da questo punto di <ride> assoluta che perché l'acustica è eccezionale all'interno di quel teatro, dunque sono convinto che eh, sarà veramente il nostro Olinto all'altezza e alla grande della, della situazione. Io ti ringrazio. Allora, eh... io volevo intervenire un attimo sì. sul tuo discorso per quanto riguarda eh, per concludere per, um... Prima non di concludere devo aggiungere due cosine ancora, praticamente la manifestazione sarà presentata finalmente da un carissimo amico e collaboratore di CRM, poi Robby che da tempo è praticamente così, niente, non è mai potuto capitare di di di di di di essere di far parte di questo festival. Io sono contento che lui ci sia. E eh, qualcuno ha detto "Ma come mai non non presenti tu no io adesso la m, cerco di lasciare largo ai giovani, anche se poi il Robbi non è che sia Vabbè, comunque <ride> Simone si fa la risatina. Comunque la serata sarà condotta con eh, sicuramente alla grande da Robbi D'Antoni eh, di CRM appunto eh, giocavi in casa e ospiti ospiti della della serata, lo diciamo, poi ci saranno anche le locandine che ehm saranno un po' in giro e eh, ci sarà eh, Pierangelo eh, Gullo eh, eh, da Italia Go Government Go con la sua partner Maria Barravecchia che è una ballerina, una ragazzina simpaticissima e poi ancora il nostro Joker che eh, come abbiamo già parlato, vincitore della Strasiguri, sarà presente alla finale del 7 aprile come ospite e ci farà ascoltare eh, un paio di brani, qualche brano del suo ultimo lavoro, del suo ultimo eh, eh, diciamo eh, album. album. Eh, niente, poi per il resto adesso abbiamo proprio concluso con questa presentazione ufficiale, anche se stamattina eh, Giacomo Sapienza ha anticipato qualcosa nel suo programma, comunque eh, ringraziamo Giacomo che è sempre presente ed è molto attento ci sta seguendo cosa. fra l'altro ci sta Ciao, seguendo Giacomo <ride> e lo salutiamo e allora Giacomo lo avremo anche in in teatro per quella sera sia come giornalista che come eh, fans perché lui è un fans dei, dei dei piccoli cantanti eh e oltretutto dicevo anche come eh, vice direttore del Cefalù News e eh, di conseguenza eh, seguiranno seguirà molto attentamente la manifestazione. Adesso lasciamo la parola per un attimo a Luigi no, stavo, che stavo me... stavo dicendo solo per concludere per quanto riguarda il discorso che avevi fatto tu eh, riguardo a Vocine Nuova e quindi Junior che ehm il detto, eh, dice prendi la piccolo, infatti anche le televisioni nazionali stanno facendo eh, stanno seguendo questa politica perché comunque è così che eh, bisogna far crescere questi ragazzi e noi, io dico noi, eh, spero che tu me lo permetta, anche se non è da 25 anni che io sono dentro, però noi stiamo lavorando su questa cosa e l'astro d'argento è un piccolo piccolo festival di provincia, ma che nel suo piccolo ha già mandato avanti parecchi ragazzi che ehm, si sono portati alla ribalta a livello nazionale. Posso fare anche i nomi. Ce la siamo stare solo a giocher, lasciamo stare che abbiamo già parlato abbondantemente, ma che so, Mari Lupenza bene, ehm, i... Ilenia Ilenia Faro. Ilenia Faro. Sono andati tutti sul, sul sulla Rai, a cantagiro, Castrocaro. Abbiamo e avuto vengono ulti... fuori tutti da lì. Attenzione. Ed è, questo è in l'anno scorso io ricordo che abbiamo portato che abbiamo portato dei bambini alle selezioni di Lascia una canzone e per pochissimo e io ero presente quel giorno per pochissimo non non hanno preso non voglio dire il no, nome perché una, de, una dei una dei eh, del de, de, dei ragazzi che abbiamo portato se se solo solo ce la facevamo eh. eravamo anche là dentro ma noi stiamo parlando sempre di un piccolo festival ma eh, Credo, eh, credo di parlare a nome di tutti. Lo facciamo con amore e lo facciamo eh, in modo tale che questi ragazzi crescano con l'idea che comunque è una passione, ma che bisogna essere fatto sempre con serietà e senza bisogno di andare a lucrare per forza sulle tasche dei genitori. Tra Questo solo volevo. Ecco, tra l'altro, tra l'altro, volevo anche dire una cosa Eh, che noi oltre a fare il festival stiamo portando avanti dei progetti, eh, perché adesso abbiamo un po' iniziato a, a ponderare tutto quello che si deve fare ed è la nostra intenzione quanto prima anche eh, fare una scuola di canto eh, dove eh, far crescere questi ragazzi eh, con al, alla sotto la guida di alcuni maestri che eh, sicuramente eh, eh, devi aprire il microfono, scusami, ecco e eh, dicevo con eh, dicevi con dicevo con dei professionisti facciamo scuola di dizione, portamento, perché anche cantare bene non basta, basta saper stare, bisogna anche saper stare sul palco e interpretare i brani ecco. in maniera molto professionale, anche da piccoli lo fanno, come vediamo in televisione. E quindi è molto importante seguire dei corsi, che appunto abbiamo ci sono delle persone eh capaci e competenti per appunto e spiegare un attimino come funziona. E allora, vorrei riallacciarmi al discorso di Luigi. Questo non è il semplice festival che ci vediamo, facciamo la finale, ciao a tutti. Noi subito no. dopo il festival ricominciamo a lavorare su eh, i nostri ragazzi eh, a 360°, gradi. cioè nel senso che con una scuola di canto che dovrebbe nascere quanto prima, caro avvocato, e soltanto aspettiamo soltanto il là eh, per avere qualche locale a disposizione perché speriamo presto sì. Ecco, voi maestri pronti, sono ah, pronti, bene. sono pronti già per venire. Perfetto, ecco. benissimo. Ci hanno dato già l'adesione e sono pronti, abbiamo il maestro di canto, il maestro di edizione e il maestro di portamento. Benissimo. Sono già pronti per essere con noi. Quindi manca soltanto il Solo locale. Sono il locale. Allora, adesso e i ragazzi lo, o, chiaramente. E adesso beh, i ragazzi eh, già i ragazzi, sì, ma eh, ci eh, saranno certamente. E adesso diciamo che gli abbiamo dato una grossa patata bollente in mano al nostro, al nostro alla il nostra nostro Patrizia, legale. perché chiaramente lei mh, ecco, quella è la parte importante di occuparsi degli ehm degli agganci di appunto vedere di e eh, come voglio dire di risolvere questi problemini che poi sono problemoni perché che soprattutto... per noi per noi sono problemoni grossi perché chiaramente ci vediamo soprattutto a per Cefalù perché un locale a Cefalù è eh, ecco, manca proprio ma chissà, risolveremo anche quello. E adesso forse dalla regia abbiamo qualcosa da ascoltare, ci risentiamo fra qualche minuto, grazie. CRM EP Talent. Scopri i nuovi artisti con CRM EP Radio. E allora, tornati in studio, io prima di passare la parola a Luigi volevo ringraziare ufficialmente da parte di tutti noi l'amministrazione comunale e nella persona anche del sindaco che ci ha dato questa disponibilità del teatro comunale per eh, per domenica 7 aprile. Fra l'altro lo stiamo convincendo anche a far parte della giuria, vero? È vero Patrizia, l'abbiamo cer abbiamo cercato di coinvolgerlo sperando che e poi alla fine ecco che lui accetti di essere in giuria insieme agli altri componenti che giudicheranno questi ragazzi. Comunque è stato disponibilissimo, devo sì, dire. Sì, abbastanza, sì, sì. Ok, noi lo ringraziamo ufficialmente dal dai microfoni di CRM per quanto riguarda il gruppo e l'organizzazione del nostro argento. Bene. E eh, chiuso questo, volevo ringraziare ancora una volta i nostri sponsor eh, che sono la Corama di Castelbuono, eh, Mobili Fratelli di Salvo di Campo Felice di Roccella, Caffè Ruccione di Caltafuturo. Speriamo di averli anche in, in teatro domenica. Io li invito sempre, sai una cosa, gli sponsor ti danno una mano, però poi alla fine quando li inviti allo spettacolo, no davvero su centro non vengono perché sono sempre pieni di impegni. Speriamo di avere qualcuno di questi sponsor proprio domenica a, al teatro giorno 7 al teatro eh, comunale Salvatore Cicci. Allora io adesso ti di di no la la parola perché devi parlare di una invece di un importante avvenimento che ci sarà domenica, eh, domenica 17, 17 marzo, non confondere la domenica 7 no, arrive. No, no, assolutamente e eh, ritornando e eh, eh, rilegandomi di nuovo al discorso dei bambini e dei eh, e dei ragazzi, ehm c'è una grossa organizzazione a livello nazionale eh, che è patrocinato addirittura dal Ministero dell'Istruzione, quindi ehm qualcosa di importante a livello proprio nazionale, statale e eh, che mh, mi ha chiesto di organizzare una location in modo tale ehm da riprendere eh, tramite video ehm tutti i talenti della Sicilia o per lo meno quelli che saranno presenti, quelli che verranno. In che senso? Spiego in due parole. Ehm in questa giornata verranno giù in Sicilia e persone eh, altolocate per quanto riguarda il mondo del dello spettacolo, dello sport, del, dell'arte che eh, stanno creando un database, eh, un database dei talenti, eh, dei talenti siciliani. E mi hanno chiesto di trovare un una location, ho trovato secondo me la location migliore che ci sia a Cefalù che è il Costa Verde. Ehm domenica e 17 al Costa Verde dalle 9:00 di mattina alle 19:00 ehm ci sarà ci saranno questi queste audizioni che sono gratis per tutti a porte aperte Chi volesse venire, chi ha qualsiasi tipo di talento, eh, che so, fa, eh, so fare delle statuine in ceraponga in 30 secondi, e già questo è un talento, oppure so fare salti in aria roteando, o eh, io canto bene, eh, mi piace cantare lirico, mi piace cantare eh, pop, o mi piace danzare, mi piace suonare il, il tamburino. Qualsiasi talento verrà visionato e dopodiché ehm addirittura c'è qualche personaggio eh, che è legato a, alle TV nazionali eh, che sarà presente anche quel giorno. Eh, pertanto ehm, io credo che sia una cosa molto importante perché è legata anche alle scuole e ehm, mando questo questo messaggio a tutti i ragazzi che credono di avere un talento. Venite, ripeto, non si paga nulla e è aperto a tutti. Quindi se avete un sogno dentro di voi, eh, anche se avete 50 anni, 40 anni e eh, nel corso della vostra vita avete avuto un sogno e eh, ma non l'avete mai potuto realizzare. Venite, lo fate vedere, in 3 minuti, 4 minuti si fa il video e poi dopo da cosa nasce cosa e se sul rose fioriranno questo è ehm, quello che loro hanno voluto fare qui eh, da noi per la, la Sicilia è stato già fatto in altre regioni eh, dicono che eh, è andata a funzione è andato è andato bene pertanto eh, vi aspettiamo domenica 17 dalle 9 alle 19 eh, orario continuato le porte sono aperte chi vuole viene lì si iscrive e eh, fa il la, la sua esibizione di qualsiasi tipo di esibizione. Questo era quello che ti volevo dire che eh, tu eh, non sapevi di che cosa mi stavo occupando. Ecco appunto. E eh, eh, l'International School Talent, potete anche andarlo a cercare su internet, International School Talent, è l'organizzazione che si sta eh, prendendo carico di questa cosa. Bene, allora, noi a questo punto siamo arrivati quasi alla conclusione di questo nostro appuntamento. Ehm niente, oggi ci siamo riuniti Buongiorno. un attimino eh, tutti insieme come organizzazione, adesso noi continueremo a lavorare e a preparare tutto quello che ci sarà da preparare. Fra l'altro, qualcuno si potrà chiedere, ma hanno parlato della categoria junior, ma eh, invece la categoria eh, dei grandi, bene, la categoria dei grandi cominceremo ad occuparci proprio da maggio, eh, dove faremo una presentazione ufficiale eh, della eh, della categoria dei grandi. Io spero che eh, così come mi ha promesso eh, Danilo Sacco, l'ex cantante dei Nomadi, sarà presente per lo stage con i ragazzi dell'Arso d'Argento per la categoria senior e chiaramente appunto mh, dipendiamo un po' dalla sua disponibilità e da quando lui sarà in Sicilia e poi faremo questa eh, questo stage con lui con tutti i ragazzi dell'Arso d'Argento quest'anno e poi la eh, nel pomeriggio ci sarà la presentazione ufficiale alla stampa dei concorrenti della 25esima edizione del festival, eh, ci sarà l'esibizione dei ragazzi che parteciperanno a questa edizione 25esima che vedrà la finale il 13 agosto in Piazza Castello a Castelbuono. Ci sarà anche eh, spero l'intervento del sindaco Antonello Tumminello che io ringrazio sempre per la sua disponibilità eh, che praticamente è eh, presenterà appunto il comune di Castelbuono in quanto eh, città ospitante per la finale. Insomma, eh, non vi non non vi non vi abbiamo dimenticati, siete sempre con noi. Probabilmente ci sarà anche Vergine Albert, Enzo De Carlo. Sì, sì, esatto, eh... del cantagiro, perché questo un grazie a Luigi perché come sapete quest'anno il vincitore dell'astro d'argento della 25a edizione, attenzione, il vincitore andrà direttamente alla finale nazionale di Fiuggi. Dunque, nono semifinale ai finali, ai regionali, passaggi eh, Non ci sono no. passaggi <ride> no. ulteriori. C'è un passaggio diretto dal primo posto di eh, del Festival Astro d'Argento alla finale nazionale diretta di Fiuggi, che quest'anno finalmente hanno anticipato un po' perché si farà verso la fine d'ottobre, non saremo più a dicembre con quel freddo, freddo. che c'era da Damati. Va bene, sono eh, è arrivato l'ora di che volge al desio e noi infatti salutiamo passando il microfono alla nostra dottoressa Patrizia Faraci, grazie per essere intervenuta. Grazie a voi, grazie attesanti, grazie a Corredo. <ride> ben trovati, Marco, come vi è andato tutto bene? Grazie, buon proseguimento, grazie, buona serata. Ecco, allora adesso Antonella, la nostra responsabile grazie di tutto, tanti sempre gentile, ecco. felicissima sempre di essere qui con voi. Ecco, ringraziamo Antonella, la nostra eh, responsabile di tutto, dalla segreteria, dalla direzione artistica, insomma, lei è la, la mamma di tutti di tutti i nostri ragazzi. Sì. Ok. Eh poi Olinto. Allora, niente, io ti ringrazio, rinnovo l'appuntamento a domenica, domenica 17. Ecco, eh, è domenica 17 eh, per una cosa, domenica, domenica 7 per un'altra. Un Comunque adesso ne avremo situazioni da portare avanti durante questo calendario stil che stiamo preparando. Luigi, siamo qua. E eh, facciamo anche tanto ci facciamo gli imbocca al lupo eh, a Vicenza. E speriamo che quest'anno dobbiamo arrivare a Vicenza, basta passare le bandiere. Speriamo che quest'anno come gli altri anni, eh spero che quest'anno qualcuno dei nostri possa volare in alto. Ok, grazie in bocca al lupo. Basta prendere dall'Italia, si vola sempre più in alto. Grazie e alla prossima. Noi ci risentiremo con CRM People Talent il prossimo mercoledì. Ciao, grazie a tutti.